name of Jesus Christ our savior and redeemer you are tuned in to net radio essay an internet radio station that freely broadcasts worldwide without any restrictions fences or walls meaning net radio essay may be able to step into just about every household over the face of the globe so to speak so if you have a smartphone laptop or a computer etc in your possession Do not miss out. Kindly welcome us into your homes by tapping in www.netradioessay.co.za. Once you are in, you'll find the relevant and necessary information regarding this awesome internet station, such as names of broadcasters, announcers, personalities, also programs and the broadcasters and times of broadcasting. We also have Facebook Church as a mission arm for the Gospel of God Triune an Absolute Treasure Chest which is God's Word and every page filled with precious jewels. Join in from a Monday To a Sunday evening. 1900 hours. Till 2100 hours. Every second Sunday morning. A church service. From 10 to 11. For all those. Who have difficulties. Getting to a physical church. Due to various reasons such as illness, transport, to mention the least. This is every second Sunday as our host, Dr. Tinney Ehlers, attends his physical church every second Sunday. Sunday afternoon, 1600 hours to 1700 hours, and then again Sunday. Sunday evening, 1900 hours till 2100 hours, South African time, may you always find time to tune in and put your feet up, let your head down, relax totally and just give yourself over to the Lord, just meditate on the word of God triune. And should you miss out on a teaching or a meditation etc for your convenience we have an archive containing podcasts we have all the previous programs you can go to in your own time always feel welcome to tune in and listen to our programs whether you are in South Africa or or from abroad outside of South Africa. Our Facebook Church Mission Arm for the Gospel of God Triune is hosted by Dr. Timmy Ehlers, broadcasting from Ireni, the city of Peace, Pretoria, South Africa. Be blessed. Dr. Ehlers, I give over to you net op som onderwijs terwille van die Afrikaans spreekundes vrysie is ingeskakeld by net Radio SA en terwyl ek dit sê, moet ek som onmiddelik verskoding aanteken vir my stem maar die belofte is dat die boodskap in een stem van 20 jaar gelede opgeneem is so dit klink nie gelukkig nie, soos my stem nou huidiglik, hier met hierdie soort laryngitis waarmee ek sukkel dat jy daarna sal luister nie, dis maar net hierdie tussenin wat ek sekere goed moet doen, en uh, kan ek nou nie help dat my stem so klink nie, ek probeer alles in my vermoe om dit weer rechtgesteld te krijg. Ons is bezig met die 7 feeste van God. Jy sal sien in Leviticus 23. God noem daar die feeste, sy feeste. En al die feeste gaan in Jezus Christus in vervulling. Dis ook omdat dit een feest is, waarop ons blij moet wees. Die oomlik is een mens daar die feest Begryp, elk een van hulle Behoort een mens Rechtig Een fees te vier Bly te wees Oor die feit Dat God ons so lief het. En mag dit dan vanavond ook so wees Dat u die feest sal verstaan Hier die bepaalde fees Die groot versoendag Dat dit, jou sal het denk Sal het mediteer In diepe dankbaarheid die oordere Ons luister na die Seenspreek Seenspraak Van Aaron En ontvang dan ook daar die seen En ook luister ons na die ons vader, de loodspreer en net daarna syng jou niemand vir ons ek wil lewe lewe is een keus Jezus het gesê as iemand in my geloo sal hy nooit sterwe nie het is dus een keus of hy wil lewe en of hy wil sterwe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 For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. This is Lee speaking, you are tuned in Net Radio SA. Thank you for tuning in, and may Yeshua HaMashiach bless you abundantly. Na die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaglik wees voor u aangesig, o Heerre, my rots en my verlosser. Amen. Broeder en sister, dit weer een voorrecht om u welkom te heet, in die naam van God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die Vader van ons Heere Jezus Christus. En mag die ontmoeting van aan tussen u self en die drie enige God tot stichting wees, mag dit vir u goed wees om vanavond hier te wees Ons schriftleesing in Leviticus 23 hierdie is die gedeelte in die oud testament waar al hierdie 7 feeste vir ons saamgevat word ons het vanavond gekyk na die feest van die Basuine vanavond kyk ons na die groot versoendag nou die skrifleesing wil ek graag doen omdat die skrifleesing by die opname nie ingesluid is nie. Ek het twee kort gedeeltes, Matthäus 24, ek lees van a vers 15, en ek wil net alles in perspektief stel, so dat die prentjie wat voor jou ontvou vanavond rondom hierdie feest van die, die groot versoendag, <coughs> dat jy dit mooi kan kyk en mooi kan sien. Die fees van trompeten word die kerk, die jimmel opgeneem, soos Paulus dit beskryf, ons in die oogwink verander sal word, en dat ons die Heere Jezus tegemoet sal gaan in die licht, en dan sal ons uh, tot in alle eeuwigheid samen toe wees. Maar op die aarde gaan die lewe voort, Veral dan met die klem op die jode, omdat hulle Jezus verwerp het. Vers 15 van Matthäus 24, Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gesprek is dier die profeet Daniel sien staan, en die heiligdom, dis die tempel, laat hy wat lees oplet. Nou, Dit is ek en jy wat lees wat me dan moet oplet. Dan moet die wat in Judea is, nou mense, dit is waar die joode vandaan kom, dit is ook waar die woord jood vandaan kom, kom van Judea af. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. My oortuiging is dat hulle na die berge Petra toe sal vlug. Dit is net so oor die Jordaan river in Jordanië, maar dit is nie een makkelike pad wat hulle moet aandurf nie. En die Heere sê hulle moet baie hastig die dinge doen, en vers 19 bijvoorbeeld voorbeeld sê hy, maar weer die vrouwe wat zwanger is, en die wat nog soog in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat, mag plaasvind neem dit is nou al so half jaar in die verdrukking, nie? na die wegneem van die kerk begin die groot verdrukking, dan begin die antikrist om hier as God an te an te stel, self aan te stel as God, dis ook om Jesus sê, wanneer jylle die gruwel van die verwoesting waarvan die profeet Daniel jylle al geleer het, hom sien staan in die heiligdom, want hy gaan homself as God verklaar. Sê die heren, moet jylle weghaard Van dan is dit die begin van die slag van Armagedon. En ek wil net lees in Zachariah, ook net een paar verse, Zachariah 12, God spraak die woord van die Heere oor Israël, die Heere spreek wat die jemmele uitsprei en die aarde grond ves en die geest van die mens in sy binneste formeer, kyk ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot die beker van bedwelleming, Dit gaan een moeilike tyd wees vir Jerusalem. Tot die beker van bedwelming en ook teen Juda, sal dit wees tydens die beleering teen Jerusalem, wanneer die jylle wereld gaan optrek teen Jerusalem, omdat hulle die antikrys verwerp, soos wat hulle Jezus verwerp het, Vers 9 lees ek verder Ook sal ek in die dag daarna soek om al die nazies wat in teen Jerusalem aangekom het te verdelg Maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgeet die geest van genade en smekinge en hulle sal opsien na my vir wie hulle dierboor het, en hulle sal oor hom rouwklaag, soos een mens rouwklaag oor enigste sien, en bitterlik oor hom ween, soos een mens bitterlik ween, oor hy eersgebore kind. Nou voor ons na die boodskap luister, ek wil hy moet luister na Joe Dowling, wat syng, has, has, Maria. Ek wil hy, u moet, wanneer hy praat van Maria, moet jy Israel sien, Israel wat vir Jezus verwerp het. Hy het gekom as die beloofde Messias, hy het gekom as die bruidegom, net soos wat Johannes die Doper dit verduidelik het, maar hulle het vir verwerp En daarom het die tyd van die kerk aangebreek en is dit die kerkse voorrecht om deel te wees van die brood en nie die joode nie. Who's gonna tell Maria he won't be home Who's gonna tell Maria she's now alone Sister, jy moet net weet, as jy kyk bijvoorbeeld na die Heer Jezus, toe hy daar by die graf gestaan het van Lazarus, en toe hier die mense so in die diepe rou was, lees ons van die min kere in die Bijbel dat Jezus ook geween het. Broer en sister, as een mens jou sonde voor God beleid, dan kan ek u dit waarborg, broer en sister daar is empathie van Godse kant af en ek wens net, ek sal daar een kant kom staan, wanneer hulle hier Jesus sien, hier die mense, hier die jode en hulle besef dis die Messias en hulle begin begryp wat hulle aan hom gedoen het en hier die groot geween wat hier teenwoorde gaan wees broer en sister, die Heer Jezus sal sekerlik in daar die oomlikke saam met hulle ween, oor hulle berou, wat hulle toon. Dit kan ek u waarbaar. Broer, is is daar die emotie, wat by God teenwoordig is, wanneer een mens homself veroot, moedig voor om, is geweldig. God sta nie maar net een kant, apati, ander ek en jy onszelf voor God verootmoedig nie. En kyk nou by die 14 veertiende hoofdstuk, by verse 2, want ek sal al die naties versamel en om oorlog te voer teen Jerusalem. En as jy kyk daar by die derde, by die vierde vers, en in die dag sal sy voete staan op die oliefberg, wat voor Jerusalem is, aan die ooste kant, en dan sal jy kyk daar van verse 5, en jylle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en jylle sal vlug soos jylle gevlug het, vir die aardbewing in die daal van Osia die koning van Juda, dan sal die Heere my God kom, al die heiliges met u, nou broer en sister, Dit gaan een geweldige dag wees daardie. Dan gaan die Heere Jezus nie weer Jerusalem ingerijk om op een donkie nie. Dan kom hy as die koning van die konings. En op hierdie stadium weet u nou, is die volk in Petra. En nou wil ek u verwijs na Jesaja hoofstuk 63. Die profeet kyk so dier die eeuwe jyn En hy sê Wie is dit wat daar aankom uit Edom Dis waar Petra is broer en sister Hy daar prachtig in sy gewaad Wat achter oor boig in die volheid van sy kracht Dis nie een donkey figuur wat hy nou sien nie broer en sister Hy sien hom nou in sy volle glorie Het is ek, wat in gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verlos. Hy kom uit Bosra, broer en sister, hoekom kom uit Bosra, omdat sy volk daar hulle self verootmoedig het voor om. Daar het die groot versoendag plaasgevind, daar het hier die meis hulle harte voor God uitgestort. Hierdie mense het het met een gedoen Elke stam Manne en vrouwe afzonderlijk Het hulle self voor God verootmoedig En broer en sester Nou is dit Weggeneem Jy met onthouw as daar versoening kom Dan bestaan dit wat jy gedoen het glad nie meer in Godse gedachte sê en nou weet hy van hier die nazies wat tegen sy volk bezig is om op te trek en hy het hulle klaar vergewe daar het hier die versoening plaasgevind en broer en sister nou sien hy vir Jezus kom hy daar uit Bosra aangestap hy sê waarom is hy gewaad so rooi en hy klere soos die een wat die wijnpers trap hy sê ek het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by my neem hy het nie alihansie aangegaan met een van hierdie volke nie, hy is alleen teen hulle. Hy sê, ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid. Broers, sister, ek en jy, gaan saam met die koning van die konings in Jerusalem regeer, en jy sê wat een koning is dit. Hy kom je bedankie nie, nie hierdie keer nie. so dat hulle levensap op my kleren gespat en ek my jylle gewaad bevlekke. Hy sê, want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom. Broer en sister, hy moet net denk hoe Jezus voel op hierdie oomblik. Ek praat nie nou van hierdie oomblik wat hier geskryf staan, hy praat van hierdie huidige oomblik. Sy volk, vir wie hy na die aarde toe gekom het, as die Messias het omverwerp, broer en sister, hier die volk wat God daar uit Ur van die Galdeers geroep het, vir wie hy een land gegeet met te eet, vir wie hy daar uit Egyptig met een sterke hand verlos het, en het dwars door die woestijn geluid het, wat die volke wat hulle aangeval het, wat hy hulle vernietig het, maar hulle, toe die Messias kom toe, het hulle verwerp nou broer, is dit er, kan nie dink hoe God moet voel. Maar dink net, wat gaan gebeur in god aard? Naar die dag, wanneer sy volk hulle self roodmoedig, hy sê, ach, Heere, ons is jammer. Broer, is dit land, enige mens, kan een voet maak. En als ek die geleentheid kruisel, ek vir die weis broer en zuster, die die mense het nie rechtig a kieze gehad nie. Die mense, as gevolg van die feit, dat hulle die woord van God letterlik moes onthou vir ons, so dat dit door die eeuwe heen hier die transmissie kon ondergaan. Broer en zuster, hulle was aan die letter vastgemaak, en Paulus sê die letter maak dood, Maar broer en siste, hulle het dit so gedoen, dat ek en jy vandag Godse woord in ‘n gekodeerde vorm het. Letterkie vir letter het hulle omgetel, wanneer hulle Genesis oorgeskryf het, broer en siste, het hulle precies geweet wat hulle letter staan in die middel van die boek Genesis. Aardie die het hulle boek aan die lijn uitgeligd, so dat enige een van hulle wat bezig is met die transmissie van die tekst, terug kan tel na die begin en voor en toe kan tel en te sien, het ons nie dat er is' een letterkie laat verloor gaan nie, want ons mag dit nie doen nie. Is jy nie dankbaar nie broer? Weet die 6 jaar gelede het die jode, in Jerusalem, hier die woord, die Oud Testament, die Hebreeuwse tekst, in een rekenaar ingevoerd, en gesien, dit is letter voor letter, hier God geïnspireerd. Daarom, broer en sê, dit, wanneer hier die meise, hulle self met God gaan versoek, dan geldt die woord ook as jy jou sondes beleid hy is getrouw en rechtverdig om jou die sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig ook die feit dat hulle om laat vast het aan die kruis ook die feit dat hulle geset laat ons bloed dat sy bloed oor ons kom alles gaan hy vergewe broer en sister dan loop hy daar uit Bosra as die koning opgewande hier binnen om en hier die volke sy leven sap sit as die kleren vas van hulle allemaal het onverwin want toe hulle nie meer die evangelie gegloe het nie broer en suster het die heren dwars dier die jowen het hy mannen en vrouwen geroep en gesê gaan verkondig die evangelie nou aan alle mense en daarmee saam die uitstorting van die heilige geest God die heilige Gees broer en sister werk in elke mense lewe God die heilige geest, broer en sister, wanneer die woord verkondig word, is met jou bezig. Weet die dit? Om wat te doen? Die woord van God sê, om jou te oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het God jou al oortuig? Of wil jy jou nie laat oortuig? Wat gaan God met jou maken? hy sê van die dag van wraak in die vierde vers was in my hart en een jaar van my verlossing het gekom broer en sister, een verlossing vir die Heere Jezus dat hy nie meer hier die verhouding van vijandigheid met sy volk hoef te enig verlossing hy sê in die vijfde vers en ek het uitgekik maar daar was geen helper nie, hy sê ek het my verbaas, maar daar was niemand wat my ondersteun nie, en toe het my arme my gehelp, en my grimmigheid het my ondersteun, hy sê en ek het die volk vertrap, die volke, in my toren, en hulle dronk gemaakt, in my grimmigheid, en ek het hulle leven sat, op die aarde laat aflew, Broer en sister, dit is die slag van arme Gede. As u net die skrif nou neem en u blaai saam met my na Joel toe. Joel, as u daar na die laatste hoofstuk, die derde hoofstuk, Kan jy sien waar vind jy hier die schrift gedeeld aan die laatste, die jy laatste doodsnikke van hierdie boekse inhout, die elfde vers van Joel hoofstuk 3. Haas jylle en kom aan alle nasies rondom en versamel jylle, laat u helde heren daarin aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Joosefat want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nazies rondom steek die sekel in want die oes is ruip en broer en sister dit kan u maar vergelijk met openbaring die 14e hoofstuk wat ek net over u gewaas het van die graanoos en die wainoos steek die sekel in want die oos is ruip kom trap want die paarskuip is vol die kuipen loop oor want hulle boosheid is groot menigtes broer en sester menigtes in die dal van beslissing want nabui is die dag van die Heere in die dal van beslissing hy sê die son en die maan word duister en die sterre trek hulle glans in en die Heere brul uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem so die jimmel en die aarde bewe maar die Heere sal een toevlug wees vir sy volk en die skuilplek die kinders van Israël dan sal jylle weet dat ek die Heere jylle God is en broers is dit van vers 17 af verder gaan dit oor die duisend jaar van vrede wat ons volgende zondag na gaan kyk die groot versoendag is dus die volgende op die agenda van die joodse volk en broer en sister, vir my en vir jou beteken dit maar net indien jy achterblij wanneer die brood van die Heere Jezus hier weggeneem word dan is die volgende beste plek waar jy, jy jou sal moet wend is om te kyk of jy nie by die Messiaanse jore kan uitkom maar ek wil u waarskie broer en sister dit gaan een tyd van groot verdrukking wees en die Heere Jezus sê as daar die tyd nie verkort word dan sou geen vlees dit oorleef het nie jy het nie nodig nie broer en suster om dit te beleef die Heere Jezus Christus het aan die kruis op Golgotha sy leven vir jou afgeleg vir jou hy het vir jou gesterwe en toe hy opgevaar het na die hemel toe syfers disciples, hy sê ek gaan julle nou nie as weesens achterlaat nie ek stuur een ander trooster my broer en sister weet nie wat daar die woord parakletos in die Griekse taal die voorzetsel para beteken langs aan. die woordkie kletos kom van die Griekse woord kaleo om te roep God het die Heilige Gees geroep, broer en sister, om langs ons te staan. As jy gaan kyk in die tempel ook, wanneer jy eet van die toonbroede, dan reek langs jou, staan die kandelaar. Die Heilige Gees, hy is die parakletos, hy staan langs jou broer siste, die wonderlik is het vir my om te weet as ek hier staan en Godse woord verkondig dan glo ek broer en siste so waarachtig of meer waar as wat ek jou daar sien, weet ek God die Heilige Gees is hier langs my en hy helpt my en hy vertroos my en hy bemoedig my en hy oortuig jou van zonde en van gerechtigheid en van oordeel as dit nie daarvoor was hy, my liewe broer en sister, dan had ek een ander werk gesoek, maar nou dank ek om, ek sta nie alleen, en ek weet, jy sit ook nie alleen daar, die selfde geest, wat Jezus uit die dode opgewek het broer en suster, staan langs my en hy sit daar langs jou en hy oortuig jou van sonde en gerechtigheid en van oordeel. So is hy vir jou. Maar broer en suster, die makkelijkste ding wat die mens kan doen, is om Godse geest te bedroef. Weet die ding? Dis die makkelijkste ding op Gods aarde, is om die geest van die Heere te bedroef. En die Heere forceer hom op gin mens af. Niemand nie. Praat met jou, hy oortuig jou van die waarheid, maar dis jy wat jou leven moet oopmaak en sê jyre kom asseblief in soos daar die emalsgangers toe jesus maak of hy verder stap toe roepelom sê jyla asseblief jyre bly by ons want hy sien jesus verseer hem op niemand af jy moet omnooi as jy nie oortuig is nie broer en suster dat jou saak met God aan die reine gebring is wil iemand met my kom gesels daar oor nie dit is my werk dit is een ek doen dit met groot graag want ek weet wat dit vir jou werd verwander so, ons vandaag as dit vir jou belangrijk is om jou saak met God recht te stil bly achter ek wil graag saam met jou bid Amen Broer en sister, dit gaan die moeite werd wees die kan ek u beloof jy met my een dag, as ons daar is, dan vraag jy bykie vir my so, hou jy bykie stil ek weet nie of jy kan stil uit dan nie de oor spoed dat ek by my voorbij gaan nie dan kan ek net weer vir jou sê ek jou mas wil sê dat is die moeite weer ontvang die seen van die heren en gaan in vrede die heren sal die seen en die behoed die heren sal sy aangezig oor die laat skyn en vir die genadig wees die heren sal sy aangezig oor u verhef en vir u vrede geë. Amen. vol die ere luns luns met hey, roof, die hele er aard hy gee hom wat se ro It might a Spasoender klink en tytselaste tik so flu. En die heebels more bruik vir ewig die skaar vernos is daar vergaan om oor sy rond is daar. En die rool weer afgelees word is dit daar. As die rool weer afgelees word as die rool wat is ek dan laat ons arbeid vir ons meester tot die, die zon hieronder gaan, en vertel die wonderwerke ons gedaan as ek kan my liewe afleef en van arbeid wordt ons klaar en die rol weer afgelies wat is ek dan as die rol, as die rol weer afgelies wat, as die roe. Da En elke lood wat in my nie vrug dra nie, die nie my wet. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon, zodat het meer vrug kan dra. Is die waar en my vader die Lord, en elke lood wat z'n my lief my ver, en elke lood wat vroeg die maak is kon, zodat het meer vroeg kan Hier, om God die eenheid te verheer, U gloer, U die reikte dien en eer, Majesteit die triongeer, Tot in die verste hier U het my geskaard, song, O Heer, my hele levedeur. And for you to live here to fight. And on bed in meer, and meer for you, O en heerlijkheid verheer luk as ons majesteit en huid ruf luf luf aan. gemeente vir die lieve hier, ons wil altijd juichen hier, die grootheid van die naam bescheiden, die tijd vol